In her, in mesijo, ladies and gentlemen. Izobraževalno glasbeni, varijate, zofini, ljubimci. V srednji temi današnje oddaje v prispevku Mitija Godnjavca obravnavamo drugi del sociološko-psihološkega fenomena resničnostnega šova Big Brother. V standardni rubriki poročilu iz ciklusa o totalitarizmu delovsko-pankarske univerze tokrat govorimo o predavanju Ilira Karamančija z naslovom 'Totaliteta, Partinost slovenci'. Za zaključek pa vas bomo na kratko sprehodili še skozi zgodovino filozofije s posebnim podarkom na zgodbi o okliniki Bizanca, vabljeni v našo družbo. Vaša Zofini, ljubimci. V prejšnji oddaji smo govorili o resničnostem šovu Big Brother, katerega druga slovenska sezona poteka pod okriljem največje slovenske komercialne televizije. Prejšnji teden smo tako razmišljali o sami zasnovi te oddaje, o kontroverznosti koncepta, razlogih za njegovo razopitost ter za različna mnenja v tem šovu, ki jih je možno slišati v javnosti. Mnenja so predvsem pozitivna ali pa izrazito negativna. Neutralnih mnen je zelo malo. Na odajo Big Brother gledajo negativno predvsem strokovnjaki ter kritična javnost, med tem, ko jo veliko ljudi sprejema povsem nekritično, kot pač še eno zabavno oddajo za preganjanje dolgega časa. Ravno tako smo se prejšnji teden ustavili tudi pri vprašanju glede narave sodelujočih ter o njihovih motivih za sodelovanje. Pozabili pa nismo niti na gledajce. Sodelujočim v Big Brotherju ter v ostalih resničnostnih šovih je mogoče pripisati vsaj ekshibicionistična nagnjanja, če ne bi bila primerna kar sama oznaka ekshibicionizma Medtem, ko gledalci, kažejo očitne voajeristične težnje. Pri sodelujočih ne gre za direktno navezavo ekshibicionizma na spolnost. Ta povezava je v tem primeru omaknjena nekoliko v vzadje, je prikrita. Pri gledalcih pa vsaj načeloma ne gre za spolni vojarizem. Žgečkljivih prizorov je v resničnostnih šovih pač premalo, da bi se jih dalo šteti za mehko ali trdo erotično odajo. če ravno vse spolnosti ter namigovanju na spolnost ti šovi nikakor ne morejo izogniti. Gledalcev to vrstne odaje predstavljajo predvsem možnost preverjanja realnosti ter lastne normalnosti. Seveda pa se takoj pojavi vprašanje, če je resničnostni šov primeren za kaj takega. V resničnostnih šovih pač o kakšni resničnosti ne moremo govoriti, saj so konec koncev vse eno tekom celotnega trajanja močno usmerjani s strani producentov in režiserjev, poleg tega pa so vse preveč omejeni tako prostorsko kot tudi časovno, predvsem pa seveda konceptualno, da bi se v kateri koli izmed teh dogajala kakšna resnična resničnost Big Brother je tako zgolj neke vrste telenovela z nekoliko mam predvidljivim scenarijem That's uh -oh. Knetak prejšnje oddaje najdete v spletnem arhivu Radija Marš, prav tako pa je povezava do oddaje iz prejšnjega tedna dosegliva na spletni strani Zofijnih, trikratvojni v.zofijni.net. V resničnost na šovu Big Brother se med kaže tudi zanimiv odnos med sodelujočimi pred kamero ter med tistim imaginarnim, nikoli videnim velikim bratom, ki skrbi za sodelujoče in ki usmerja vse njihovo življenje tekom samega trajanja oddaje. Sodelujoči v oddaji svojega skrbnika nikoli ne vidijo, veliki brat jim kaže zgolj kot glas, brez obraza, brez videza, brez oblike. To, da sodelujoči v šovu vseeno še kako občutijo njegovo prisotnost, njegovo zadovoljstvo, še dosti bolj pa seveda njegovo nezadovoljstvo, jezo in bes. Pritem pa glas ni zgolj brez obraza, tudi sam glas je nečloveški, posem brez oseben, nikakršnih čustvenih ni mogoče najti v tem glasu, nikakršnih skritih sporočil. S tem je tudi sodelujoči ponižen zgoljne sredstvo na brezpravnega služabnika, da, lahko bi se reklo, da je sodelujoči izreduciran zgoljne govorečo orodje brez lastne volje. Vse to močno spominja na antične, novoveške, pa tudi na posamezne sodobne razprave, v katerih se razpravljalci sprašujejo, če žival sploh ima dušo. Mar ima žival svojo lastno voljo ali pa vse skupaj zgolj nagon, tedenca nekega kompleksnega skupka atomov, da kar se da dolgo vzdržuje svojo skupnost in obliko, ki je prav pravzaprav posem nestabilna. Tudi pri sodelujočih v šovu Big Brother se sprožijo nekateri nagonski psihični mehanizmi, ki jim pomagajo prebroditi stres ter jim olajšajo preživetje vse prej kot prijaznem okolju. Eden teh mehanizmov je mehanizem identifikacije. Običajno se mehanizem identifikacije nanaša na neko konkretno osebo. V tem primeru pa konkretna oseba manka. Sodelujoči stoji nasproti nečemu imaginarnemu, nasproti nečemu, kar v resničnosti ne obstaja, vsaj ne fizično. Veliki brat ima v sebi nek Božji kompleks, toda sto to razliko, da je veliki brat vsaj napol konkretiziran Bog. Tako kot naj bi bil odsoten tudi pravi, resnični Bog, je tudi Veliki brat odsoten. Njega možno utipati, videti, vohati, to da hkrati je tudi polovično prisoten. Pojavlja se v obliki gorečega grma, iz katerega prihaja glas z navodili, svojim podložnikom pušča pisna navodila, kako pravilno živeti, morda celo kako ne le pravilno, pač pa tudi dobro živeti. Veliki brat zahteva poslušnost, ponižnost, pokornost. Veliki brat ne nastopa kot nek dobri lik, on ni nek dobri bok, pač pa nastopa kot jezni, zlobni gospodar. Njegove kazni niso imaginarne ali predstavljene nekam v nedoločeno prihodnost. Veliki brat ne obljublja nagrade ali kazni enkrat, pač pa svoje odobravanje ali neodobravanje, dejanj, okaže takoj, tukaj in zdaj. Tistih nekaj dni zamika, kolikor največ traja pred prejemom nagrade ali kazni, ni pravzaprav niti omenpe vrednih. S svojimi zelo konkretnimi reakcijami na obnašanje sodelujočih, pravzaprav od tekmovalcev za končno nagrado zahteva popolno podreditev. Toda v tem primeru ne gre za lomljenje volje, Toga ne zanima in s tem se veliki brat ne ukvarja. On zahteva več, dosti več. Veliki brat zahteva prostovoljno podreditev. Sodelujoči se morajo svoji lastni volji odpovedati sami, prostovoljno, brezpogojno. Videti je, kot da gre pri tem za akt svobodne volje, za željo in ne za nujo, to, da temu v resnici ni tako www.zofijini.mit Vaša bližnica dovednosti. When I came up from out of the meat locker City was gone The skies full of lights The snow provides a silent cover moon Under the stars Under the snow And I follow this car And I follow that car Through the sand Through the snow I turn on the Listen to the DJ all the ash into the sand and the night drifts in the snow provides a silent cover and I'm not your favorite lover Is It's Slušajte o dajo Zofinih na Radio Marš na frekvenci 95,9. Govorimo o resničnostno šovu Big Brother. Vida svobodne odločitve daje odsotnost neposredne fizične prisile. Toda odsotnost fizične prisile še ne pomeni odsotnosti prisile kot take. Pravzaprav je veliki brat zelo nasilen, tako do duha, kot tudi do telesa sodelujočih, tudi vsaj na tej telesni ravni je nasilje posredno in zakamuflirano. In že res, da veliki brat ne povzroča neposredne fizične bolečine, to vseeno povzroča pomembna telesna neugodja z odzemom sredstvo za povzročenje ugodja. Tudi to je napad na telo, pa čeprav gre pri tem za posreden napad, to da ta posrednost še ne pomeni oleševalne okoliščine. Cilji isti kot pri neposredni fizični kazni, razlika je le v tem, da je sama intenzivnost kazni manjša, tudi zato je kazen dalj časa trajajoča. Bedas, da spod priseluje sužne zverige, to da pravi politik, jih precej krepka je poveže z zverigo njihovih lastnih idej. Časino bo prezidata železo, to da ideje samo še bolj utrdita. Veliki brat predstavlja skrajno obliko oblasti. Še več, Veliki brat predstavlja simbolnega očeta, prav za celo sam prototip pravčeta, očeta, ki podari življenje, lahko pa ga tudi oduzame. Veliki brat ne predpostavlja, da sodelujoče dušo že ima, on vsakemu pred kamero aktivno sodelujočemu dušo podeli, jo izgradi, to pa se zgodi preko prekrška sodelujočega in preko kazni ter prisile, ki jo je deležan, torej v prvi vrsti preko nadzora. Simbolni oče ni navadni oče. Simbolni oče je vse vsemogočni oče, ki vse vidi in vse ve. Kdor uspena simbolnega očeta, kdor ga premaga in zasede njegov prestol, ta bo prevzel vse njegove funkcije ter vso njegovo moč. To ni fenomen, ki se pojavlja zgolj v resničnostnem šovu Big Brother. To je fenomen, ki je vse en globoko podzavest vsakega posameznika. V začetku otroštva otrok ne razlikuje med figuro simbolnega očeta ter medijanskim očetom ali v primeru ločene družine med simbolnim očetom ter med medendomestkom realnega očeta. Vse to se spremeni v času pubertete, takrat začuti otrok razliko med realnim očetom ter med tistim simbolnim likom. To je eden izmed pomembnih razlogov za razvoj pubertetnega oporništva. Prisotni oče ni tisti popoln lik, otrok se zave, da obstaja nekaj boljšega, močnejšega, zato se začne ozirati okoli sebe ter svojega očeta primerjati z drugimi očeti. V psihi si zlepi nek približek simbolnega očeta, ki v sebi združuje posamične lastnosti drugih očetov. Pač v skladu z vrednostno lestvico dotičnega posameznika. Ta poskuša na to preko opornješke faze prisotnega očeta nadomestiti s simbolnim očetom, no to pa premagati še tega, ter se pospeti na njegov prestol. Sodelujoči v resničnostno šovu Big Brother so tako vrženi nazaj v predpubertetno in pubertetno dobo. Realni oče je v resničnostno šovu odpravljen, realnega očeta enostavno ni. Sodelujoč je izpostavljen oblasti imaginarnega, simbolnega očeta, kateremu je podrejen tako posredno, kot tudi neposredno. Celo njegove prisotnosti se vsak sodelujoči zaveda pravzaprav za prav zelo neposredno. Temu simbolnemu očetu, torej velikemu bratu, mora ugajati, se mu podrediti, mora ga obogati in veliki brat, torej tisti vse mogočni, bo poskrbel za vsakega sodelujočega. Veliki brat je s tem tudi paternalist, sodelujoči pa so ponižani na zgolj male otroke. Samo iniciativnosti ni, pravzaprav ni niti mogoča, saj imajo sodelujoči omejen prostor, imajo pa tudi zgolj zelo omejena produkcijska sredstva za kakršno delo. Samo iniciativnost tudi ni zaželena saj bi s tem veliki brat začel izgubljati svoj nadzor ter moč nad sodelujočimi. Tako sledi vsaki samo inicijativnosti ali nepokoravanju oziroma vsakemu še tako malemu prekršku zaslužena in primerna kazen. Pri tem pa ni bistvo kazni samo kaznovanje, neprijetnost, ki ob tem začuti sodelujoči, je zgolj stranski produkt in neizbežna nuja. Bistvo kaznovanja in odzem ugodnosti v resničnostnem šovu Big Brother sta ravno vzgoja in prevzgoja. To je tudi razlog, da kazni v Big Brotherju niso ravno spektakularne, s tem pa odaja pravzaprav krši osnovna načela televizijske aktivne in atraktivne forme. Veliki brat ne potrebuje toliko oblasti nad telesom. Veliki brat zahteva oblast nad umom. Ta oblast pa je seveda bolj kot ne posredna. Ustvarja želje in umetne potrebe ali pa onemogoča zadovolitev nekih drugih želja in kvazi potreb. S tem sodelujočega pripravi k preusmeritvi svojih misli. Namesto, da bi sodelujoči razmišljal o uporu ali o taktiki za boj s tem simbolnim očetom, se misli sodelujočega preusmerijo k svojim neizpolnjenim željom. Prej smo umenjali razliko med naivnim despotom, ki sužne zveže z verigami, ter med politikom, ki podložnike zveže z idejami. Veliki brat vsekakor ni nek naiven despot. On vlada tako s palico, kot tudi s korenčkom. Telesa sodelujočega se pravzaprav nikoli neposredno ne dotakne. Sodelovanje v odaji je povsem prostovoljno. Vsak lahko od sodelovanja odstopi in odide, kadarkoli pač tako želi. In zakaj je odhodov kljub težkim pogojem tako malo? Zaradi umetne produkcije želja, katero izvaja nad sodelujočimi Veliki brat. Z malimi nagradami in radostmi spodbuja razmišljanje sodelujočih v pravi smeri in takoj sankcionira vsakršne napačne misli. In kaj malo se mu s tem niti ni treba več kaj dosti truditi, saj prevzamejo funkcijo varuha pravih misli, kar so v resničnostnem šovu. S tem se, seveda, tako izmanjša možnost neprimernih misli pri posamezniku, saj začne takoj delovati mehanizem črednega nagona. Ljudje smo pač čredna bitja in vsakršni odkloni v neki skupini so nezaželeni. Kot smo povedali že v eni izmed februarskih odaj, potegne množica posameznika enostavno vase, ga posrka ter prisili v zlitje. Nad posameznikom začne izvrševati množica nik nezaveden pritisk, kateremu se večina pač podredi in ljudje te podreditve največkrat niti ne opazimo. task and challenges I was taught to hold my head high elect what is mine, make the best of what today has Houston is filled with promise Rado's a beautiful place Galveston sings like that song that I love, it's so there are claims forgiven And so there are things that are gone Houston is filled with promise Laredo's a beautiful place And Galveston sings like that song that I loved This meaning has not been erased And some things they fall to the wayside. Their memory is yet to be still Believe it's not failed me so I'm put to the test True of fear, cause <laughs> you're the same I'm so young Pri Big Brother je zanimivo tudi spogledovanje koncepta resničnostnega šova tako z zgodovinskimi kot tudi z aktualnimi fenomeni iz resničnega življenja. Da se ravno se ta resničnostni šov vsaj v osnovi drži koncepta ideje Orvelovega dela z naslovom 1984, kjer je bil prvič tako jasno napovedan totalni nadzor, pa je resničnostni šov Big Brother tomo je prestopil na točki spogledovanja s konceptom krščanstva. V Orvelovi kultni knjigi z naslovom 1984 gre za opis negativne utopije. Družba v prihodnosti je v tem delu opisana kot hiperproduktivna, ljudje pa so zgoljva sistemu peti samostojnega razmišljanja nesposobni posamezniki. Namesto v njih razmišlja država, ki za nje ter v njihov imenu ureje tudi vsa še tako zelo majhna in nepomembna področja njihovega življenja. Tako samostojno mišljenje ni niti več potrebno, pravzaprav postane celo nezaželeno in zaradi tega za posameznika navarno. Označeno je kot kriminalno dejanje. To seveda pomeni, da so za tako grope prekršek proti državi predpisane tudi hude sankcije. Ob totalnem nadzoru, ki ga oblast izvaja na državljani, pa se v tem delu oblast poslužuje tudi drugih trikov za zagotavljanje poslušnosti državljanov. V delu 1984 so državljani načeloma lahko nadzorovani na vsakem koraku 24 ur na dan. Gre za to, da so lahko nadzorovani, vendar to ni nujno, pri tem pa seveda ne morejo vedeti, da se nadzor nad njimi tudi dejansko vrši. Istočasno je velik del državljanov rekrutiran v tajne službe, njihova naloga je spremljanje svojih sodelavcev, prijateljev in družbe. Na vše se morajo vleči kakršnakoli neprimerne pogovore, ter v njih poročati svojim nadrejenim. V hiši Big Brother pa ne gre samo za načelo možnosti biti vas čas nadzorovan. Sodelujoči pri tem resničnostno šovu tudi dejansko so vas čas nadzorovani. Istočasno niso zgolj potencijalni vohuni za svetekmovalci, pač pa je njihova vohunska dejavnost posem odkrita in označena kot javni del njihovih nalog. Na tej točki se pojavi tudi pomembno povezava s krščanstvom. Vohunjenje in poročeni o sate je seveda že iz načelnih razlogov posem nepomembno. Zakaj bi moral nekdo vohuniti za osebo, ki je tako ali tako vse čas nadzorovana, se tega zaveda, nadzornik pa sliši vsako njeno besedo. Vsak sodelujoči v resničnostnem šovu Big Brother mora v določenem času uspovednico, kjer se pogovarja z velikim bratom neposredno. Ime kraja, torej spovednica, seveda ni naključno. Obvezna spoved se je v krščanstvu pojavila v petem stoletju. Ta obred je dal cerkvi velikansko moč, saj so bile takrat skupnosti majhne, duhovnik pa je lahko na podlagi govorice in glasu zlahka prepoznal svojega sogovornika v spovednici, pa čeprav njegov obraz ni bil viden in čeprav, naj bi bila spoved dejansko anonimna. Duhovnik je v svojih očicah vedel vse, hkrati se je gibal med njimi, jih opazoval ter se z njimi pogovarjal, s tem pa je izvedel za marsikatero sočno podrobnost, istočasno pa je od njih preko spovedi neposredno prejemal zanimive in pomembne podatke. Dejstva, da v svojih vernikih ve veliko, ni nikoli razglašal pretirano na okoli, je pa vsake toliko časa pokazal, da ni neveden, ter da je dobro seznanjen z dogajanjem v svoji neposrednji okolici. S tem je med samimi verniki zbudil nek občutek nelagodja. Nikomor ni bilo mogoče povsem zaupati, za nikogar se ni vedelo, če ni ravno on tisti, ki nosi lokalnemu župniku informacije pod nos. To je seboj avtomatično prineslo tudi previdnost v dejanjih in v besedah, slej ali prej pa seveda tudi previdnost v mislih. Enak mehanizem se pojavlja tudi v šovu Big Brother – Redni odhodi v spovednico vsakega posameznega sodelujočega opominjajo tako na prisotnost velikega brata, kot tudi na njihovo nalogo biti ovaduh, s tem pa seveda tudi na nevarnost biti ovaden. Tako je zmanjšana možnost krojenja vezi med sotekmovalci. Človek ne more biti nikdar prepričan, da ne bo stopil v nastavljeno past. Vsak sodelujoči je s tem vš času opominjan na nadzor ter na pomankanje svobode in svobodne volje. To je tako še en izmed mehanizmov, katerih naloga je lomljenje zavesti, nadzorovanje misli. Vsak sodelujoči postane najprej izolirani posameznik in šele na to član neke skupine. Zaupanje med njimi je podrto, s tem pa postanejo kot posamezniki bolj ranljivi, Veliki brat pa seveda močnejši. To seveda prinaša s seboj določene posledice, ki segajo tako na področje psihološkega stanja posameznika, kot tudi na področje funkcioniranja celotne družbe. Te spremembe pa na žalost niso omejene zgolj na kraj in čas trajanja resničnostnega šova, pač pa utegnejo postati daljnosežnejše, razširiti pa se utegnejo tudi na celotno družbo. Več o tem pa naslednji teden v zadnji oddaji iz serije v resničnostnem šovu Big Brother. Poslušajte Zofine ljubimce na Radio Marš vsako sredo ob sedmih zvečer. In še za tiste, ki ste zamodili prejšno vdajo o Big Brotherju. Najdete jo v spletnem arhivu Radija Marš, povezalo do vdaje pa je tudi na spletni strani Zofijnih ljubimcev www.zofijni.net. Prispevek je pripravil Mitja Godnjavec. Nova, nova, let me come in, Doors all locked and the window pin, Keep your hand on my cloud, hold on, Hold on, hold on, Keep your hand on my cloud, hold Mary wore three links of chain Every link was Jesus' name Keep your hand on the cloud Hold on Hold on Hold on Hold Keep your hand on the cloud Hold oh, on oh. God gave no other rainbow sign No more water but fire next time Keep your hand on Oh uh. is Gutten hey! <afe> Freedom and democracy are under attack. Freedom and democracy are under attack. nadzorujejo <raficulats> Totalitarizem. 11-letnik delavsko pankarske univerze. Predavanja vsak ob 18 uri v klubu Gromka na Metelkovi. Poslušate oddajo za finih ljubimcev na Radio Marš. Sledi poročilo iz predavanja, ki je potekalo v sklopu po ciklusa o totalitarizmu delovsko-pankarske univerze. Pod naslovom Totaliteta: Partinost, Slovenci je predaval Ilil Karamanči. Predavatel se je na začetku polemično navezal na dve dosedani predavani delovsko-pankarske univerze in namenil tovariško kritiko Alešu Bunti in Levu Centrihu. Alež Bunta je v svojem pridavanju trdil, da se nihče več ne boji filozofije, še najmanj podržava in da je verjeti v moč filozofije, da lahko sproži družbene spremembe, le narcizem filozofov samih. Kar manič se s tem ni povsem strinjal in je trdil, da ima filozofija še vedno družbeno spremenjevalni potencial. Kot primer je navedel lastno vdejstovanje pri Belgrajski teoretski reviji Prelom, kjer so ga na koncu cenzurirali in je zato prekinil sodelovanje s to revijo. Prav tako je omenil cenzuro svojega članka v časopisu Politika. Iz tega je izpeljal, da strah pred filozofijo še obstaja in da se da še vedno spreminjati stvari s pomočjo pisane besede. Karamanjičeva kritika leva centriha je bila usmerjena na levovo trditev, da stalinizem kot afirmativna družbeno-politična praksa ne nikoli obstajal. Predavatel je trdil, da moramo, če spremimo to trditev, zavreči ogromen del marksistične tradicije. Če stalinizem ni nikoli obstajal, so bile vse marksistične kritike stalinizma, se pravi, trotskizem, frankfurska šola in sartrov rok brez predmetne. V nadaljevanju je predavatel uvedel označevalec slovenski lakanovski postmarksizem, In z njim opredelil smer v slovenski teoretski produkciji v 80-ih. Ta se je pojavila kot odgovor na heideggerijsko reakcijo in v kontekstu burnih 80-ih in razpada Jugoslavije poskušala najti tretjo pot med nacionalizmom revijašov in marksizmom kot državno ideologijo. S pomočjo številnih citatov predstavnikov slovenskega lakanovskega postmarksizma Rada Rihe, Mladena Dolarja in Slavoja Žižka, je predavatelj poskušal pokazati, da je bil slovenski lakanovski postmodernizem posebna vrsta zgodovinskega in teoretskega revizionizma. Po eni strani ni mogel misliti jugoslovanskega delavskega samoupravljanja kot zgodovinsko-ekonomskega pojava in ga je reduciral na ideološko iluzijo, ki naj bi prekrivala stalinistično ureditev. Po drugi strani pa je slovenski lakanovski postmodernizem nastal kot lakanovska kritika altizerjevega marksizma, ki je bil poskus najti izhod iz krize marksizma znotraj njegovega teoretskega horizonta. Predstavniki slovenskega lakanovskega postmodernizma so se odrekli tako komunizmu kot politični usmeritvi, kot marksizmu, kot teoriji in s tem spontano pripomogli k stvari hajdegrovskih nacionalistov. V polju ideologije jim je uspelo vzpostaviti liberalno demokracijo kot edino mogočo družbeno-politično ureditev, in ob enem uvesti način mišljenja, ki vsako nasprotovanje liberalni demokraciji diskreditira kot totalitarno. Slovenski lakanovski postmodernizem, tako po Karamaniču, ni bil prelomen in revolucionaren, temveč povsem konformističen. To je podkrepil z nekaterimi citati Žižka, ki na začetku 90-ih ni mogel več skrivati nacionalnega šovinizma in radosti ob triumfu liberalne demokracije. V razpravi po predavanju je lev centrih odgovoril na kritiko in obrnil poanto. Reči, da stalinizem ni obstajal, ne pomeni zavreči anti-stalinističnega marksizma, temveč ravno obratno. Danes namreč zgodovinarji iščejo resnico stalinizma neposredno v novo odprtih arhivih Sovjetske zveze, zato jim je marksistična tradicija kritike stalinizma odveč in jo zavračajo. Zato rečim, da stalinizem ni obstajal kot pozitivno družbeno dejstvo, ravno pomeni reafirmirati bogato tradicijo ideoloških in teoretskih bojev znotraj marksizma proti zgodovinskemu pozitivismu. Poročilo iz predavanja je pripravil Cyril Oberstar. Posnetke predavanj, ki potekajo v sklopu Delovsko-Pankarske univerze, lahko poslušate v sklopu oddaje Ah Teorija, ki poteka na Radiomarš vsak torek okoli 23. Vabljenik k poslušanju! Zofini, ljubimci! I stepped out of the St. James Hotel I left you behind, curled up like a child Change is gonna come, the door whispered shut I walked on down the high-windowed hall You lay sleeping on the unmade bed The weatherman on the television in the St. James Hotel Said that the rains are gonna come And I stepped out on the streets, all spark and clean the early morning dew. Maybe it was you and maybe it was me. It came on like a punch in the heart. You lying there with the light on your hair, like a Jesus of the moon. A Jesus of the planets and the stars. Well, I kept thinking about what the weatherman said And if the voices of the living can be heard by the dead Well, the day is gonna come When we find out in some kind of way I take a little comfort from that now and then Cause people often talk about being scared of change But for me I'm more afraid of things staying the same Cause the game is never won By standing in any one place for too long Maybe it was you, maybe it was me There's a chord in you that I could not find a stride You lying there with all the light in your hair Like a Jesus of the moon Jesus of the planets and the stars the many girls walking down the empty streets Maybe once or twice one of them smiles at me You can't blame anyone for saying hello I say hey, say hello, say hello Will it be me or will it be you One must stay on one before You lying there listening to the James hotel bed like a The moon and jesus on the planets on the star. say hello hello filozofija čas 12. aprila leta 1204 so križerime med četrto križarsko vojno pod taktirko Benečanov opostošili Konstantinopol, prestolnico in srce Bizantinskega cesarstva. V nadaljevanju bomo zato govorili o Bizancu, ki ga nasplošno poznamo kot Carigrad, politično pa kot Istanbul če je bil razkol med vhodno in zahodno crkvijo leta 1054 zgolj politična formalnost, je postal leta 1204 z oplenitvijo Bizanca in z ustanovitvijo Latinskega cesarstva dokončno potrjen. Oplenitev bizance je zanimiva z večjih vidikov. Prvič gre za eno največjih plenitev v zgodovini človeštva, sploh pa, če se ta plenitev zgodi v imenu vere, Pobijene je bilo bolj malo, se so bili križari te generacije po temperamentu bolj ropari, kot pa fanatični verski ubijalci generacije, ki je vodila prvo križarsko vojno eno stoletje prej. Benečani, dirigenti tega ropa tisočletja, so bili kljub svoje trgovske preračunljivosti, še najbolj omikani in so poznali vrednost številnih ohrannih spomenikov iz antike, od katerih so še prenesli v Benetke, naprimer po konji. Francozi so ravnali drugače. Vse antične ekipe iz Brona so pretopili v uporabno kovino. Če so imeli nebrzdani osvajalci zaplenjeni bogastvo Bizanca s prvo posredno blagoslov papeža in ocenca III., pa je taka takasneje, ko je izvedel za nebrzano uničene mesta vse po vrsti iz občev, kar pa je bila samo formalnost, ki bi načalno ni preveč ogrozila prevlade v vzhodnem sredozemlju v naslednjih stoletjih. Najšo omenim, da so križeri tam zaplnili sloviti torinski prt skupaj z ostalo Kristosovo garderobo in tesarskim orodijem. Drugi pomembni vidik je formalna razlastitev premoženja Bizantinske cerkve v korist Rimske cerkve pod vodstvom papeža. Treti pomembni vidik je razdelitev ozemlja Bizantinskega cesarstva, ki zelo močno spominja na kolonialne delitve sveta v drugi polovici 19. stoletja. 16. aprila leta 1889 je bila rojena legenda nemega filma Charlie Chaplin. 17. aprila leta 485 je umrl grški filozof, novoplatonist Prokl. Leta 1790 je umrl ameriški državnik, pisatelj in izumitelj Benjamin Franklin. Bil je pomembna in vsestranska osebnost v obdobju ustanovitve ZDA in njihovega boja za neodvisnost. Izumil je tudi strelovod. 18. aprila leta 1772 je bil rojen angleški klasični ekonomist liberalistične smeri David Ricardo. Leta 1955 je na Princetonu v ZDA umrl nemško-ameriški fizik, odkritel teorije relativnosti in začetnik kvantne mehanike Albert Einstein. 19. aprila leta 1882 je umrl Charles Darwin. S svojim delom velja za utemeljitelja razvojnega nauka v naravoslovju, In teorije o naravnem izboru vrst organskega sveta. 20. aprila leta 570 se je, po legendi v Meki rodil Mohamed. 21. aprila leta 1864 je bil rojen nemški novokantovec in sociolog Max Weber. 21. aprila leta 1946. Je umrl angliški ekonomist John Maynard Keynes. Na isti dan, leta 1994, so objavili odkritje prvega planeta, ki leži izven našega sončnega sistema. 22. aprila se obeležuje dan planeta Zemlje. In 22. aprila, leta 1724, je bil rojen znani nemški filozof Immanuel Kant, začetnik nemške klasične filozofije. Leta 1864 je Ameriški kongres sprejel zakon, s katerim je določil, da mora biti napis in God we trust, Verujemo v Boga, natisnjen na vsekovance ZDA. Leta 1870 je bil rejen Vladimir Ilič Uljanov Lenin, ruski revolucionar, vodja oktobrske revolucije in prvi predsednik socialistične države. Rubriko za vas pripravlja Boris Blagodninšok, najdete pa jo tudi na filozofskem forumu www.mislec.net. Zofini Ljubimci Za ta teden se od vas Zofini Ljubimci poslavljamo. Svoje predloge, kaj bi želeli poslušati v kateri od naslednjih vodaj, lahko pošljete na naš e- mail naslov. Zofini afma jahu.com Prav tako nas lahko najdete na spletni strani. www.zofini.net Lahko pa se nam tudi pridružite na filozofskem forumu www.mislec.net. Ponovno vas k za en teden, ob zvečer. Vas, vašo družino, upamo pa, da nam bo tudi veliki brat. Na Meine Damen und Herren, messe, monsieur, ladies und gentlemen! izobraževalno glasbeni varijate zofini ljubimci